Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi min ash-shaytah alayhi wa nasta'firuhu wa numinu bihi wa tawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdillahu falamudillalah wa man yudil falahadiyalah Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa Allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala sayidina muhammad barik wa Auzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wala asrinan alinsanana fi khusr illal amanu wa amilus solihati wa darasul haqq wa darasul sabr sanaqallahu alazim Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana Allah Subhanahu bagi kita kesempatan untuk meluangkan sedikit waktu untuk kita mencari ilmu dan Sebelum tu saya ingin baca sedikit hadis, -hadis mengenai kelebihan ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda: "Khairu komentu alam Qur'an wa alamah". Yang terbaik di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al Qur'an dan mengajarkannya. Jadi maksud mengapa ini? Mempelajari Al Qur'an tu, maksudnya belajar baca, belajar tajwid, belajar ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al Qur'an. Lah. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan main bihi khairan yafaqihu Wa inna ma al-qasim Allahu yuati. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu taala, maka Allah Subhanahu taala akan beri dia kefahaman agama. Dan kefahaman agama ini tidak dapat tidak melainkan dengan menuntut ilmu. Banyak lagi kelebihan-kelebihan ilmu ni Boleh baca dalam hadis khadid lah. Bahagian ilmu dan zikir tu Jadi hari ni mungkin kita tak start kita lagi Kitab pun kita belum, apa ni, belum tentukan lah Ada kat saya ni beberapa buah kitab lah Kitab terjemahan dalam bahasa Melayu Tapi bukan dikarang oleh ulama-ulama kita yang mutabal banyak pengarang-pengarang yang modern Tapi tak pasti lagi sama ada itu adakah apa ni fatwa-fatwa yang muhtamad dalam mazhab Syafi'i ataupun mazhab-mazhab yang lain <coughs> Saya dah tanya beberapa ustaz telefon dia kata memang tak ada di karang sebuah kitab khusus untuk wanita oleh ulama-ulama terdahulu lah semuanya diselit-selitkan dalam kitab fiqah yang yang digunakan untuk semua lelaki dan perempuan tapi kat saya ni ada dua tiga buah ni bahasa Melayu ni mungkin salah satu ataupun kita boleh rujuk semua sekali lah <tuh> jadi mula-mula sekali Sebelum kita menuntut ilmu ni, maknanya kita kena tahu lah, ilmu yang mana satu yang paling apa ni, yang paling penting, yang paling utama sekali untuk kita ketahui dulu lah. Ilmu ada macam-macam jenis ilmu, kan? Tingkatan-tingkatan dia pun ada macam-macam. Jadi apabila kita seorang yang <coughs> Islam, nama, nama Islam ataupun kita lepas kita balik ni. Ilmu yang pertama sekali yang paling penting untuk kita kuasai Ia ilmu akidah, ilmu tauhid Jadi kita kena betul, -betul belajar Betul-betul akidah-akidah Yang berlandaskan Al-Sunnah dan Jemaah Yang diakui oleh Rasulullah SAW Tapi pada hari ini ramai mengaku kan Al-Sunnah dan Jemaah Sampai kita pun keliru mana satu Al-Sunnah dan Jemaah Tapi <tuh> Mengaku saja itu semua orang boleh mengaku lah. Semua kelompok Semua firqah Saya mengaku alis nama jamaah Apalagi zaman sekarang ni kan Dalam zaman-zaman internet ni Macam-macam Dalam facebook, dalam twitter Dalam apa sajalah. lah Semua claim kata dia alis nama jamaah Jadi kita Kena Usaha sikit lah untuk apa, Memastikan mana satu yang benar benar menali sunnah jamaah? dalam hadis nabi itu nabi kata kan farroku mati, ala salah wa sabiina firqatan, kulluhum finnar illa firqatan wahida. Umar aku akan pecah pada tujuh puluh tiga golongan. Semua sunnah aku, begitu kecuali satu saja. Jadi kila maman ya rasulullah, sabatanya siapa ini ya rasulullah? Allah kata Washabi, Apa yang aku dan sahabat-sahabatku berpegang ke atasnya Jadi di sini kan umum tu Apa yang aku dan sahabat-sahabatku berpegang Lagi satu yang tu, Semua masuk neraka tu Apakah masuk neraka selama-lamanya Atau masuk neraka sekejap Lepas tu keluar balik Masuk di surga lah akhirnya Jadi setengah ulama kata yang dimasukkan tu maksudnya masuk masuk neraka selama-lamanya. Kalau yang dimasukkan masuk neraka selama-lamanya maknanya sesat dan kafir lah sesat, kafir, syirik dan sebagainya. Dan di situ Nabi kata di kalangan umatku, umatku akan berpecah kepada 73. Jadi umat Nabi ni mana ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Di situ terjadi bermacam-macam khilaf para ulama lah yang dimasukkan oleh nabi umatku berpecah tu umat Islam ke atau Islam dan bukan Islam. Kalau kita <tongan> tengok dalil-dalil yang lain pernah sekali apa ni mayat seorang Yahudi itu kan meninggal. Dan jenazah dia dibawa nabi bangung melanges siapa kata ni Yahudi kita di umat aku juga tak sempat kena lawah dia. Jadi kalau pecahan umat Nabi tu yang 70 termasuk juga golongan yang kafir Maka tambah banyak lagi lah Tapi masyur ulama' kata majoriti ulama' pendapat ulama' kata Yang ini dimaksudkan umat tu yang Islam lah Yang Islam Jadi skop dia jadi kecil sikit lah Bagi kita ambil pendapat yang masyur kata Yang Nabi masukkan umat dia akan pecah 73 tu Maknanya umat Islam Okay, jadi 73 puluh tiga tu tujuh puluh dua ke satu saja yang selamat firqah najiyah dipanggil. panggil firqah yang selamat lah, ataupun kelompok yang selamat jadi Nabi kata di situ firqah firqah illa firqatan wahidah kecuali satu firqah saja jadi bila firqah ni maksud firqah ni adalah lawan kata jemaah jemaah tu lawan dia firqah. Dalam hadis yang lain Nabi kata la tajtami'u ummati ala talalah, tidak akan berkumpul. Tajtami'u tu simbolik pada jemaahlah. Dan juga yang Nabi kata tadi a uh, ma'ana alaihi wa ashabi tu ulama simpulkan disitulah situlah lahirnya ahli sunnah wal jamaah. Ma'ana, ma ana. ana tu saya tu sunnah ku ashabi dan sahabat-sahabatku itulah jemaah. Jadi hadis tu pun dah nampak apa ni ada pertentangan tu. Ya ni maksud dia jemaah yang tadi Nabi kata illa firqatan wahidah melainkan satu kelompok. Padahal jemaah dan kelompok ni satu benda yang bertentangan. Jemaah macam macam apa ni, siang lawan dia malam kan. Putih lawan dia hitam. Ada lawan dia tak ada. Ni jemaah lawan dia firqa. Jadi yang sebenarnya yang yang berjaya itu satu firqah ke atau jemaah. Jadi yang kalau kita tengok jemaah dari segi sejarah kita tengok maksud jemaah ni orang yang semua apa ni umat yang berada di bawah pemerintahan. Dan firqah-firqah lah yang terkeluar daripada apa ni jemaah ni yang tak ikut tak, tak taat kepada pemerintahlah di zaman dulunya cerita ni. Firqah yang pertama yang apa yang yang terkeluar daripada Islam Khawarij Sebab kes tu lah tak puas hati dengan Senali Perangan Mu'awiyah akhirnya berdamai Dia tak puas hati akhirnya Senali kena tipu Mu'awiyah rampas pemerintahan Akhirnya kelompok ni dia mengasingkan Keluar dia claim diri dia Khawarij Dia panggil Khawarij Orang-orang yang keluar Dan dia orang ni ribu-ribu orang bukan satu dua orang itu firqah yang pertama yang memisahkan diri daripada Islam. Jemaah Islam yang jemaah lah, pada masa itu. Jadi ketika Mu'awiyah merintah jadi khalifah tu, khawarij keluar daripada kelompok jemaah. Jadi satu firqah. Dan ketika Sana Ali juga dibunuh oleh khawarij ni, oleh Abdul Muljam tu, keluar lagi satu kelompok syiah yang putus sokong Sana Ali lah geram dengan Hawa di sini dan geram juga dengan jemaah yang di bawah pimpinan Muawiyah akhirnya jadi syiah ada lagi satu kelompok lepas tu dia tak masuk campur Kau nak perang-perang lah kita tak masuk campur pergi lagi kat gunung duduk kat gunung bawa kambing-kambing tanaman semua duduk mengasingkan diri kat gunung sahabat-sahabat besar juga Sa'ab bin Waqas Ibn Omar Habib Baqarah Hasan bin Sabit ni semua sahabat-sahabat besar tapi disayangnya setelah lama cucu cicit yang, yang menetak di situ berubah dari satu fahaman murjiah dah tiga kelompok dah lepas tu keluar pula apa ni Makbat bin Johani buat teori-teori falsafah tentang membicarakan tentang takdir mengatakan manusia ni ialah yang yang menentukan takdir hidup dia sendiri Allah tak campur tangan jadi satu firqah lagi kepada Riyah Kemudian satu lagi orang tak hati, tak apa tak sehaluan dengan makbat bin Johani, tak puas dengan fahaman Qadariyah ni. Buat lagi satu fahaman, dia kata manusia ni semua terpaksa majbur. Semuanya Allah yang buat, manusia tak buat apa-apa. Kalau buat masyarakat pun Allah yang buat. Nama ni Jabariyah, pengasih ni Jahal bin Sofad. Dah lima berikan lah, lima dah. Kemudian cabang daripada Qadariyah ni lahir seorang... Ulama' nama dia Wasir bin Atta, anak murid Hassan Basri. Hassan Basri ni utabi'in paling terkenal lah, paling masyul. Anak murid paling hebat sangat ali. Tak puas hati tak setuju dengan pendapat Hassan Basri. Buat satu firqah baru, Mu'tazilah. Tapi diorang-diorang ni Mu'tazilah khawarif khabarqadariah jabariah khawarif syiah ni. Kawaris tu kalau ada satu hari kita sekarang 24 jam kan Kalau lah satu hari tu 30 jam, 30 jam dia baca quran Yang bunuh Serena Ali tu mula dia tak pernah berhenti baca quran Dia tu hafiz quran dan mula dia tak pernah berhenti daripada baca quran Ketika dia dibunuh pun, dia sedang Dia dipotong langan kaki semua dan diminta tolong jangan potong lidah aku kerana aku nak baca quran Masa dijalani hukuman pun masih lagi dia baca quran Khawariz ni dia punya tahajud sepanjang malam dahi hitam hitam mengkak-mengkak jadi bukan bermana firqah yang sesat ni kalau kita tengok dia lain macam je dia. dia punya ibadah pun kita tak boleh lawan Ini firqah-firqah yang pecah zaman, ha? zaman tu lah, awal-awal islam dan lepas tu daripada yang besar-besar ni lah, daripada syiah pecah lagi sampai 10-12 Khawariz pecah pun beberapa apa pelompok, mutazilah pecah Abu jabariah pecah, kota pecah, semua pecah-pecah-pecah-pecah. Hanya pecah, pecah, pecah. Ah, orang maki-gi-gi dapatlah tujuh puluh dua. Lebih kurang lah ikut-ikut zaman dia dia punya masalah ni Nabi tu tak kata bila pecah kan Nabi kata umat ku akan berpecah apakah berpecah pada satu zaman ataupun jumlah 72 tu daripada zaman selepas Nabi tu sampai ke hari kiamat jadi 72 ataupun dalam satu keadaan tu jadi pecah tu bersama 72 itu pun tak dapat nak pastikan dan kemudian ada lagi mujassimah musyabbiha asal daripada apa ni mazhab Imam Ahmad Imam Ahmad dia pengasas Mazhab Bali yang nama Imam Syafi'i tapi sebahagian daripada pengikut dia tertipu ataupun diperdayakan oleh pihak musuhlah, membawa satu ajaran baru mengatakan Imam Ahmad ni berpahaman mujizimah mengatakan Allah ni berjisim sampai sekarang ada wabi-wabi tu kan nah, asal dia dia langsung mazhaban Bali dan diorang apa ni mengaitkan ataupun menyandarkan dakwaan tu kepada Imam Ahmad berpegang dengan zahir hadis mengatakan Allah tu punya muka, tangan, kaki dan sebagainya. Ah itu dipanggil mujassimah. Tapi oleh kerana sebahagian mujassimah tu dia menafikan keserupaan Allah dengan dengan dengan apa dengan makhluk walaupun apa ni mensabitkan menetapkan nasional al-Quran dan hadis yang mengatakan Allah itu beranggoter bertempat bujisim dan sebagainya tapi dia cuba nafikan penyerupaan Allah dengan makhluk akhirnya dipanggil musyabbihah. Nah mujassimah ni dia memang kata memang Allah tu sebijik macam macam manusia lah. Ada darah, ada daging, ada kulit, ada rambut macam pun pem seorang pemuda yang handsome. Jangan tanya kami tentang kemaluan dan janggutnya. Itu mujassimah sare jisim Allah Ta'ala ini ulama kata confirm kafir ha? jadi pecah pecah pecah pecah semua tu firkah firkah yang terkeluar daripada jamaah jadi yang tinggal di dalam jamaah di bawah pemerintah akhirnya muncullah lah mahabuasan syari kan dan akhirnya mampu juangkan dan sampai sekaranglah ulama terima dia punya apa dia punya apa ni fahaman tu dan fahaman dia bukan fahaman baru lah dia asal pun mutazilah ketua mutazilah tapi dia untuk bertaubat daripada Mu'tazilah dia apa ni keluar dari dia tak jawatan dia ketua ketak jawatan panjang lah, akhirnya dia buat satu dia bukan buat satu fahaman dikumpulkan semula apa ni ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi dan sahabat lah melalui Quran Hadis dan dia support dengan logik sebenarnya lawan dengan Mu'tazilah belain nak lawan dengan semua-semua tu lah jadi selama menganggap sampai sekarang ni yang dianggap ahli sunnah wal jamaah tu adalah yang mengikut apa ni apa hasan syahrilah. Itu berlaku awal kurun hujung kurun ketiga awal kurun keempat. Itu bagian akidah. Jadi untuk ilmu yang paling penting sekali yang perlu kita kuasai ialah ilmu akidah dan kalau kita mempelajari akidah Imam Asy'ari ni insya-Allah selamatlah. Tapi banyak sekarang orang yang Menggugat Asy'ari dia kata betul ke Asy'ari tu sebenarnya jemaah. Dan ada yang mempermasalahkan belajar sebab 20 ni kan. Jadi sebab tak tahulah Allah malam Tapi apa yang saya baca Dalam-dalam Youtube tengah apa ni Tulisan-tulisan di Facebook Dengar dalam Youtube tu Yang ustaz-ustaz yang telah Pro belah sana tu Yang kata Facebook 20 ni bukan Alisunaw jemaah dan sebagainya Rasanya lah Tak tahulah sama ada dia bercakap tu Dengan ilmu atau dia hanya bercakap Just nak mengelirukan orang Supaya tertarik kepada dia tak tahu Allah malam pasal apa kalau saya rasa kalau dia mengaji sifat 20 saya rasa dia dia akan akui bahawa apa yang di pelajaran dalam sifat 20 tu memang tak ada satu pun yang bertentangan dengan sunnah macam tak bertentangan dengan Quran dan hadis cuma dia apa dia main main apa, main apa tipu sikit lah kot dia kata kita belajar sifat 20 saja Allah SWT tu ada 99 nama dan sifat kenapa tak belajar semua tapi itu tuduhan budak-budaklah kut kalau budak-budak dengar mungkinlah percaya kut. Kalau kita belajar betul-betul ilmu betul-betul insya-Allah kita rasa tuduhan tu memang terlalu apa kata apa terlalu daiflah. Sebab kita tak ada satu pun dalam sepanjang saya belajar akidah Asy'ari sebab 20, -20 tahun tak ada satu pun dalam kita-kita Asy'ari ulama-ulama Asy'ari ni yang menolak untuk mempelajari sifat-sifat Allah yang semua sekali itulah 99. Cuma kita ada dia punya apa, dia panggil structure dia. Untuk mula-mula sekali, kita kenal dulu 20, 20 tu bahagi kepada lima itulah lah, salbiah, ma'ani, ma'nawiah, nafsiyah dan sebagainya. Dan pecahan-pecahan di bawah sebab 20 tu, akhirnya kalau kita bilang-bilang pun, jadi semua merangkumi semua sebab Allah. Setiap sifat dalam sifat 20 tu mewakili sifat-sifat yang lain Cuma boleh kenal orang tu tak belajar habis kot Dia belajar 20 aje Lepas tu dia selesai dia kata dia dah ni Jadi dia kata Asyari ni belajar 20 sifat je kalau kita buka kitab besar-besar Penuh complete dalam tu semua Setiap cabang sifat wujud tu nanti ada cabang-cabang sifat yang lain Sifat ilmu, sifat ha, sama basal semua sifat yang 20 tu nanti dia ada cabang-cabang dia Dan dalam cabang-cabang tu Lebih 100 bukan 99 saja Nama Allah lebih 100 sifat Allah Semua yang yang ditulis dalam, oleh Imam Baik Haki dalam kitab Asma Sifat tu Ada dalam sifat 20 Jadi itu Kalau dengar dalam Youtube tu Dia kata apa ni sifat 20 taklah lara benar Tak, lah, tak tu tak ni lah, tak punya Itu tuksah ters Dengar lah itu mungkin dia alim jadi dia tahu orang-orang awam -orang, orang -orang ramai tak tahu benda ni akhirnya dia cakap macam tu kemudian orang-orang tahu belajar sebab 20 ya sebab dia tak mungkin orang-orang tu tak pernah apa ni belajar secara mendalam kan sebab 20 dan sebab 20 ni hanya bukan sebab 20 aja kita belajar dalam dalam akidah syariah ni banyak lagi banyak lagi sebab 20 hanya sebahagian daripada apa ni topik ah dalam pengajian akidah asyari, malah luas lagi mungkin dia tak belajar habis ke, Allah ma'alam lah jadi itu kita kena belajar lah tawheed ataupun usuludin ataupun aqidah, ataupun teologi dan macam-macam dan di samping tu kita tahu jugalah fahaman-fahaman yang salah, firkah-firkah tadi tu kan, yang sebut Jabariah Qadariah Mutazza, Musyidah, Musabihah semua tu apa fahaman dia buat? apa yang menyebabkan dia berbeza dengan sunnah dan jamaah, nanti ada itu saya tak ajar lagi, kebanyakan saya tak ajar lagi di kelas masa kita faham apa ni, kita khatam tawheed tu, Ini pun tengah pengenalan orang insan tu kan insyaAllah lepas ni khatam, kita buka, kita tawheed balik ha, nanti kita ngaji ngaji secara menyeluruh kenapa mutadriah tu sesat, apa fahaman dia yang menyebabkan dia sesat kalau dari hati kenapa sesat apa fahaman dia yang yang dikatakan oleh khidmat sesat Semualah, semua fahaman-fahaman yang sesat tu kita belajar. Kita belajar yang salah pula. Supaya kita tahulah. Walaupun kelompok-kelompok tu tak ada, memang tak ada sekarang khawariz tak ada, mutazilah tak ada, syiah masih ada lah. Dan khawariz ni sebenarnya masih ada, walaupun khawariz tak ada tapi virus-virus dia masih ada Contoh macam apni khawarij ni antara ciri-ciri dia disuka mengkafirkan orang selain daripada dia bukan sukalah memang tu dia punya dia punya nilah di masalah satu ajaran dia ketika dia keluar daripada kelompok senali muawiyah tadi dia mengkafirkan semua orang yang menyertai peperangan siffin dan jamal tu antara sahabat yang senali dengan muawiyah dan sahabat-sahabat yang dah meninggal dan dia orang saja yang Islam selain daripada tu semua kafir itu khawarish punya punya ciri Sama sekarang lah bila dia suka mengkafirkan sikit-sikit kafir dia sahaja betul orang lain semua kafir sesat, beda, sunaraka itu virus-virus khawarish dan ciri-ciri dia punya rupa pun ada hampir sama dengan khawarish dulu setengah-setengah tu dia suka botak kepala lepas tu ada tanda apa tanda sujud dekat air dia lepas tu dia suka pakai jubah skrat sampai apa ni betis tu tak pakai kopiah Ha, itu Wahab, sebahagian Wahabi dia punya ciri-ciri itu sama macam Khawarij. Sebahagian. Tapi kita pula jangan jadi macam Dewang ah. Ha. Kita belajar akidah kita yang sebenar yang selamat. Tapi kita jangan walaupun nanti kita belajar akidah-akidah yang salah tapi kita jangan cepat sangat tuduh. Ha Wahabi sesat sonogaka. Ha itu apa ni Syiah sesat sonogaka. Ha, kita jadi macam dia juga Ramai saya tengok dalam dalam Saya baca, saya selalu baca kan Adalah grup-grup konon kononya memperjuangkan Alisunah macam ma'ah Anti wahabi lah dan sebagainya Dia punya perangai pun sama macam wahabi Mengaku Alisunah Syairah tapi perangai macam wahabi Tuduh orang ni kafir, tuduh orang tu sesat Dia pun sama dah jadi kita, saya tak sukalah macam tu, dan kalau apa yang saya ajar ni, saya tak nak jadi macam tu lah kita faham betul-betul akidah kita syariat kita yang lain tu kita tutup mata pejam mata lah, biarlah dia nak cakap apa pun, dia tuduh kita apa pun, kita tahu akidah kita yang sebenar, dan kita pegang teguh dengan akidah kita, dia orang nak kata apa, nak kata ia, ia, ini sesat ke bida'ah ke syirik kafir ke apa kita diam lah. Kalau kita balas-balik, kita sama macam dia. Kita pun kata dia bodoh, dia sesat, dia kafir. Dia pun kata kita, kita pun kata dia sama kita dengan dia. Dia tak perlu layan itu semua tu. Kita belajar kita akidah yang betul. Bila datang akidah-akidah yang di luar, apa kita belajar, rujuk dulu. Betul tak akidah ni? Ada ustaz tu kata, macam ni, macam ni, macam ni. Kita rujuk dulu. Begitu tengok kalau ber... dia ada yang akidah yang salah tu yang sampai menyebabkan kafir syirik. Tapi tak tak semua. Ada sebagian tu akidah yang tak sampai kafir dan syirik. Tapi hanya mungkin fasik berdosa je lah. Jadi jangan cepat kita tuduh Itu akidah lah. paling penting sekali akidah. Akidah ni mengkumpul rukun iman tu lah rukun iman yang enam dan cabang-cabang dia. -cabang itu nanti kita belajar pada nilah hari-hari hari apa ni Sabtu semalam kita belajar kan. habis pengenalan maysa ni kita sambung kitab tauhid yang baru yang lain yang bahas lebih mendalam lah tentang akidah. Kemudian masuk pada fiqah. Syariat lah fiqah. Mazhab-mazhab ni yang muncul sebenarnya semuanya ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun masalah dia orang ni menuduh mazhab-mazhab ni satu apa satu slogan satu satu kata-kata yang menarik yang sekarang ni yang masyhurlah baik di mana-mana saja di dunia kembali kepada al-Quran dan hadis tak perlu ikut mazhab ha. kalimatul haq yuridihul batil senali gitu ada kalimah kalimah yang benar tetapi di sebalik itu ada kebatilan kembali saya mana-mana saya pergi kuliah ke orang tanya ada kawan saya tu kata kembali kepada Quran dan sunnah jangan ikut mazhab apa cerita tu zaman nabi sallallahu saya cerita sikit perkembangan mazhab ni zaman nabi sallallahu alaihi wasallam semua rujuk pada nabi tak faham nak sembahyang solat nak, nak apa nak ibadah nak munakahat nak menikah nak, nak jual beli nak apa sajalah semua tanya nabi dan di kalangan para sahabat Nabi ketika Nabi masih hidup pun Nabi ada apa ni um, pinpoint dekat antara sahabat dia maksudnya Nabi sendiri muktirah ah lamun bil halal wal haram Nabi kata Nabi pegamuz bin Jabal Nabi kata ini ha, Nabi kata inilah dia sahabat yang paling mahir dengan ilmu halal dan haram Muaz bin Jabal dan ketika Nabi masih hidup pun Nabi hantar dia ke Yaman sekejap untuk Ajar orang Yaman tentang hukum hakam Islam lah. Dan antara lain Nabi kita, kan, apa ni, ibnu Mas'ud. Apa yang disampaikan oleh ibnu Mas'ud Terimalah Kemudian saudara Ali masyur kan. Kemudian Khalifah Nabi yang empat tu dah semestinya lah. Uang yang paling apa dapat sentiasa bersama dengan nabi empat khalifah tu kan ha, mestilah orang yang paling berilmu ketika nabi nak lantik apa sahabat <coughs> jadi imam ketika nabi sakit jadi ada hadis banyak dia kata yang menjadi imam mengganti nabi jadi imam tu Abu Bakar Amr bin orang yang paling alim sekali dan banyak lagi sahabat-sahabat yang seperti Abu Hurairah pakar hadis Siti Aisyah sendiri isteri nabi tu kan Pakar hadis, pakar, pakar, pakar fiqah Ibn Umar orang yang paling Pakar dalam sunnah Nabi Jadi di kalangan sahabat ni pun ada ulama' Ulama' dia, ada muhadis dia Ada ulama' dia Beza antara muhadis Dan ulama' ni, muhadis ni dia banyak Afal hadis, eh? dia tahu hadis Tapi dia tak sama dengan Fouqaha' Abu Heras ni kalau kadang-kadang orang tanya dia hukum Dia kata beri tanya, beri kau pergi tanya kepada Masud Kau pergi tanya Muaz bin Jabal Aku, tak, aku tahu hadis ni tapi hukum aku tak tahu jadi situ ada fukaha, ada muhaddis. Kemudian ada yang mahir dengan tafsir pun ada, Ibn Abbas, ya. Kubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Ini semua apa ni? pakar-pakar tafsir. Dan apabila Nabi, Nabi wafat, ah, Sayyidina Umar ambil alih jadi khalifah dua tahun setengah lebih kurang. Dan lepas tu Sayyidina Umar ambil alih jadi khalifah. Dan lepas tu Sayyidina Ali, lepas tu uh, Sayyidina Osman, lepas tu Sayyidina Ali. Sepanjang empat, empat khalifah ni memerintah, banyak hukum-hukum baru yang keluar. Yang zaman Nabi tak tak pernah ada, tak pernah berlaku, keluar hukum-hukum. Yang bagi fatwa siapa? Empat-empat khalifah ni bagi fatwa. Sayyidina Abu Bakar kumpulkan Al-Quran, Sayyidina Umar buat macam-macam, Terawih sebanyak 20 rakaat, Sayyidina Osman azan dua kali, kemudian Sayyidina Ali buat macam-macam lagi. Empat Khalifah ini dahkan dia sendiri alim dan dia mengeluarkan fatwa yang Nabi tak masekak pun. Tapi lekaran diorang ni diarahkan oleh Nabi kepada kita untuk ikut dia orang ni. Nabi kata, alaikum bismillah, wasulna usul nanti khulafah rasulin. Peganglah kepada sunnahku dan sunnah khulafah rasyidin. Sunnah ni mana syariat lah, bukan sunnah yang nafekah, sunnah makruh, haram, wajib itu itu lain masa. Masuk sunnah di sini syariat Islam. Dan Sayyidina Umar yang Pak Khalifah ni ketika nak bagi fatwa pun bukan terus bagi fatwa je. Rujuk dulu kepada ulama-ulama sahabat ni. Ada masalah Sayyidina Umar masa Sayyidina Khalifah ada masalah sikit. Dia akan tanya Mu'al Jabal, tanya Bidu Masud, tanya Sina Ali. Tanya semua sahabat-sahabat yang yang alim di kalangan sahabat baru dia pergi fatwa. Dan ketika zaman Sayyidina Umar tu kita tahulah Islam dah sampai 2.3 dunia dah berkembang. Banyak kota-kota utama dunia dah ditakluk oleh Islam. Akhirnya dihantar. Ulama-ulama di kalangan sahabat ni dihantar ke setiap daerah-daerah, negara-negara untuk mengajar Islam di sana, syariat di sana. Di Mekah Ibnu Abbas yang yang yang yang berpeganglah ilmu-ilmu yang diwarisi oleh ahli Mekah ke semua jalur dia sampai kepada Ibnu Abbas. Di Madinah ramai Ibnu Omar, Siti Aisyah, Abu Hurairah, ramai di situ yang yang belajar syariah daripada sahabatlah generasi seterusnya tabi'in kemudian di kufah di Baghdad, iraq ni di kufah sanana ali dengan ibnu mas'ud di hantar oleh untuk ajar orang-orang kat sana kemudian di di basrah anas bin malik kan nabi kan selama 8 tahun kemudian di di syam muaz bin jabal di Syam sekarang ni itulah, di Syria sana kemudian di Mesir Abdullah bin Amr bin Ash ini semua ulama-ulama sahabat semuanya dia dihantar untuk mengajar agama di sana lah, sebab dia orang yang alim bila dia, bila masing-masing dah dah bertapak di tempat masing-masing mengajar ilmu adalah anak-anak murid dia mahu risih ilmu dia pada, pada tabi'in dan lahirlah di situ ulama-ulama di kalangan tabi yang banyak sekali di Basrah Hasan Basri Ya, di Madinah macam-macamlah macam, -macam lah, saham, jadi turun temurun benda tu daripada tabi'in turun temurun kepada apa ni tabi' at-tabiin ya, dia turun temurun lah ilmu tu dan akhirnya muncullah satu ulama besar di Khufah nama dia apa ni Nu'man bin Sabit Abu Hanifah yang pengasas mazhab Hanafi dia lahir lebih kurang tahun 80 Hijrah Kemudian lahir ulama besar yang terkenal di Madinah namanya Imam Malik bin Anas pengasam apa pengasas mazhab Maliki. Kemudian lahir apa ni di di Mekah, dia lahir di Gaza macam siapa tapi dia besar di Mekah lah. Maknanya muncul dia famous di Mekah sebelum dia berhijrah ke tempat lain, Imam Syafi'i, imam kita. Kemudian di Baghdad juga Imam Hanbali, Imam Ahmad di tempat-tempat lima banyak seperti di Syam, Imam Auza'i, anak murid kepada tu lah. Imam Aziz bukan direct sebelum ada, yang seterusnya lah. Imam Lais bin Sa'ad di Mesir, kemudian Hasan Basri, Sufyan Sauri, Sufyan Uyanah, Wakil Menjarah, Syabi, kemudian Ta'us. Ramai lagi masyidat Ibn sebenarnya. Tapi yang terkenal, yang masyur dan terkenal sehingga kini, sehingga kini lah, empat mazhab ni lah. Jadi bila kita kata mazhab Syafi'i berarti sebenarnya mazhab Syafi'i ini mazhab Ibnu Abbas. Bila mazhab Maliki kita kata uh, maknanya mazhab Ibnu Umar ataupun mazhab apa ni ahli Madinah. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah tu boleh kita katakan mazhab Sayyidina Ali tu mazhab Ibnu Mas'ud. kalau yang di ID di, di Syam sana mazhab Imam Auza' ini mazhab Mu'az Ma Jabal. Kalau di Mesir mazhab Abdullah bin Amr bin Az tapi cuma kehendak Allah subhanahu wa ta'ala nama tu tak, tak dinisbatkan kepada sahabat-sahabat ni ataupun tabi'in yang dapat tu tabi'at tabi'in boleh dikatakan keempat-empat mazhab ni sebahagiannya tabi'in, sebahagian tabi'at tabi tabi'in jadi mahsyur Imam Syafi'i sendiri pun bukan bukan nama dia Syafi'i kan jadi yang dapat nama tu datuk dia yang ketiga ke yang keempat Muhammad bin Idris bin Abbas bin Osman bin Syafiq yang dapat nama Syafiq dia pun tak dapat nama nama dia Muhammad bin Idris jadi orang maknanya ketika dia masyhur kemudian dia menyampaikan ilmu dia bila dia meninggal empat-empat empat mazhab ni punya imam murid-murid dia meneruskan dia punya ilmu dia baru selepas lama kemudian baru nisbat itu muncul ini sebab muncul kemudian dah masyhur dah berkembang dah mazhab dan bukannya mazhab memang siapa yang masa dihidup tu tunggu berkembang seluruh dunia lepas dia dah apa dia dah meninggal lebih kurang dah 100 200 tahun lepas tu baru berkembang mazhab ni seluruh dunia Cuma nanti orang akan akan tanya yang pelajar-pelajar yang kepada guru dia, kepada guru dia sampailah sampai itu, masing-masing bila dia tanya ilmu ni dia akan kata ini daripada Asy-Syafi'i, ini daripada Al-Malik, Imam Malik, ini daripada Imam Abu Hanifah. Akhirnya masyhurlah sebutan tu. Mana yang mereka ni buat-buat mazhab? Maknanya mereka pun mempelajari Quran dan hadis juga daripada guru mereka, kepada guru mereka, kepada guru mereka sampailah Nabi dan sahabat. Imam Syafi'i kalau dari segi fiqh dia belajar daripada Imam Muslim al-Khalil al-Zanjii. Imam Muslim al-Khalil al-Zanjii belajar daripada Sayyidina Suhayna, Suhayna belajar daripada Ibn Jurai, Ibn Jurai belajar daripada Imam Atha' bin Rabah, atau Rabah daripada Ibn Abbas, Ibn Abbas belajar daripada Nabi. Kalau Imam Malik itu, Imam Malik belajar daripada apa ni? Apa Az-Zuhri, ah Imam Shahbuddin Az-Zuhri. Ah Az-Zuhri belajar daripada Nafi', Nafi' belajar daripada Ubayd bin Omar, belajar daripada apa ni? Nabi SAW Imam Abu Hanifah belajar daripada Al-Qamah, Al-Qamah belajar daripada Ibrahim Nakhai, Ibrahim Nai belajar daripada Hamad, Hamad belajar daripada ibnu Masud, ibnu Masud belajar daripada Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal belajar daripada Imam Syafi'i. Jadi semua tu sampai kepada Nabi Belaka. Ya tuan Belaka. Semuanya silsilah diorang punya ilmu sampai ke Nabi dan apa yang dia belajar, belajar tu Quran dan hadis lah. Jadi kalau orang kata kembali kepada Quran dan hadis tak baik ke itu satu statement yang kalau kita boleh fikir sikit lah, kan. Kita tanya balik kat dia kan. Habis itu Imam Syafi'i belajar belajar apa? Tak ikut Quran hadis ke? Alamun Nas biqita billah wa sunnati Imam Syafi'i, Imam Ahmad sikit kata. Orang yang paling alim tentang Al-Quran dan Hadis adalah Imam Syafi'i. Itu pe-, pe apa pun ini pengiktirafan bukan seorang sajalah sampai seluruh ulama mengiktiraf ilmu Imam Syafi'i, Imam Malik, empat, empat Mazhab ni. Jadi sejak bila lah muncul kata tak payah ke Mazhab kembali kepada quran dan Hadis. Itu satu satu satu apa slogan yang sup, untuk apa mengelirukan umat akhirnya menyuruh umat tu ikut dia ikut dia lah, siapa lagi bukan ikut maknanya bukan ikut perahadi, ikut dia lah. dia pun sebenarnya ikut Ibn Taymiyah ha, mazhab wahabi ni yang slogan-slogan dia ada dua, antara ada tiga lah, yang masyhur. satu wahabi wahabi ni yang paling dia orang tak suka saya sebab Wahabi ini bukan diiktiraf oleh dia, Di, digelar oleh ulama-ulama. Masa zaman itulah. Ulama-ulama menggelarkan. Macam mana Imam Syafie juga dia tak mengaku dia, syafiq, dia tak pernah kata aku ni maksudnya aku telah mendirikan apa satu masyarakat namanya aku nama Abu Hanifah Syafie. Orang datang selepas tu panggil Syafie. Orang datang selepas tu panggil Maliki, orang datang selepas tu panggil Abu Hanifah Hanafi, Hambali sama juga macam Wahabi, orang panggil Wahabi tapi dia orang tak suka. Orang yang apa apa ni beraliran berfahaman Wahabi ni dia paling tak suka dipanggil Wahabi, dia tak takkan mengakuinya. Dia lebih suka dipanggil Salafi. Nah. Salafi ni pun Salafi ni dari segi bahasa salaf ni berita orang terdahulu, orang yang awal awal lah sahabat tabiin tabi in, tabi tabiin tabi Itu salaf zaman salaf. Zaman yang terdahulu, terawal. Lawan dia khlaf khalaf ni zaman terkemudian pelamat buat perhitungan lebih ada yang sepuluh kata 300 hijrah ke bawah salafi 300 hijrah ke atas wah, apa ni? khalafi kalau ada setengah lama kata 400 tahun ke bawah salafi 400 tahun ke atas khalafi tapi yang sekarang zaman sekarang ni bukan khalafi lagi dah <coughs> boleh kita kata khalafi jiddan sangat-sangat khalaf tiba-tiba mengaku salaf tapi dia kata kami bukan apa kepada zaman, kami menisbahkan kepada ajaran. Kami ingin kembali kepada ajaran Salafi. Mana ajaran ulama-ulama yang uh, 300 tahun ke bawah. Jadi kalau dia mengaku dia nak amalkan apa ni ajaran-ajaran ulama salaf 300 tahun ke bawah, mestilah dia ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 150 tahun je dah meninggal al 24 hijrah meninggal. Imam Al-Nifah, 150 hijrah meninggal. Jadi, yang 4 mazhab ni termasuk dalam salafi sebenarnya. Sebenarnya, 4 mazhab ni lah yang salafi. Saya tahu salafi bila lagi yang tak tahu lah. Dia nak, dia nak kata dia salafi yang mana satu, Allah Allahumma'ala. Daripada masa yang sama, dia mengganut ajaran fahaman Ibn Tamiyah. Yang Ibn Tamiyah ni pada kurun ke-7 dan ke-8. Daripada kurun ke-7 dan ke-8. Itu dah jauh daripada salah dah. Tapi mengaku salah Ataupun lagi satu Dia punya klaim ahli hadis Ahli hadis Konon-kononnya Ikut Mazhab imam Bukhari dan muhadisi-muhadisi Yang lain lah Memang imam Bukhari itu dia seorang mustahid tapi dia tak pernah sekarang kitab fiqah, dia hanya apa ni beristihad bagi sesuatu hukum menurut istihad dia. Dan kita boleh rujuk dalam kitab Sahih Bukhari tu, tajuk bab tu merupakan istihad dia. Dan lepas tu dia datangkanlah hadis-hadis yang sahih menurut dia lah. Dan ingat Imam, Imam Bukhari lahir eh, lah, masa Imam Syafi'i meninggal tu, 204 Hijrah, Imam uh, Bukhari baru umur 8 tahun. Zaman-zaman Muhadisin ni Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Termizi Datang selepas zaman mustahid Pengumpulan hadis-hadis dalam kitab-kitab ni Zaman dia datang selepas mustahid Jadi akhirnya orang-orang yang Konon-konon mengklaim -konon dia ahli hadis Ikut mazhab Muhadisin ahli hadis ni Padahal dia hadis satu pun tak afal 10, 10, 20, 30, 40 pun tak tahu Wallahualam lah dia hafal ni, muhadisi ni satu gelaran orang yang betul-betul hafal hadis, seratus ribu hadis lepas tu, kalau nak panggil Al-Khufaz, tiga-tuh ribu hadis dan sebagainya lah Al-Hakim, lima ratus ribu hadis dan ulang-ulang yang ikut yang ikut mazhab alih hadis ni pun yang hebat-hebat pun ikut mazhab saya boleh sebut lah nama-nama seorang-seorang, sampailah sekarang tapi panjang masa pulak nanti kan Cukuplah sekadar Iman Nawawi, Muhadisin Besar, Iman Hajar ini, Muhadisin besar, Iman Suyuti, Muhadisin Besar. Semua ikut mazhab syafi'i. Semua yang hafiz-hafiz menurut kurun masing-masing, yang hebat di kurun masing-masing ikut mazhab. Tiba-tiba datang sekarang satu orang ni mengaku Muhadisin tak ikut mazhab. Jadi kita kena tahu sejarah sikit lah jadi kita jangan apa jangan-jangan terpengaruh terpedaya dengan dalil hadis salafi ikut kembali pada zaman sahabat dan sebagainya cukup dengan empat mazhab kita ikut eski fiqh dan dua mazhab dalam ada akidah tadi masyari, maturidi ataupun tahawi kita dah dianggap salah dan kita dah dianggap mengikut al-Quran dan Sunnah. setakat tu faham eh dan empat mazhab ni diikuti kerana apa? silsilah silsilah ulama' yang meneruskan apa ni ajaran atau fahaman ataupun mazhab ni berterusan bersambung dan tidak terputus terpelihara semua kita kita tu ada dalam bilik saya ni kalau nak tengok lepas ni boleh tengok kita ada silsilah ilmu yang bersambung sampai Nabi SAW dan ditulis dalam kitab yang tidak ada tentangan daripada mana-mana pihak pun dari zaman dulu sampai sekarang secila, sencilah ulama kita sampai Nabi dia punya sanad-sanad dia. Baik dari segi hadis, baik segi fiqh, dari segi, segi tauhid, dari segi tafsir apa saja. Saya usahalah kumpulkan kitab-kitab ni supaya jadi satu bukti kan. Bukti menuju kita apa yang kita berpegang ni semuanya sampai kepada Nabi, maknanya mengikuti Quran dan hadis sunnah. Jadi saya buat sebab saya tengok ada yang SMS ataupun inbox tanyakan, "Ha ni ada hadis kata macam ni, macam ni, macam ni." Ha, kenapa-kenapa kita mazhab kita tak amalkan hadis ni Bila kita ikut satu mazhab tu, maknanya kita yakin dengan dengan imam kita bahawa dia telah apa ni 100% mengikuti Quran dan sunnah, mengikut kemampuan ilmu yang Allah bagi pada dia bukan dia tak tahu kalau kita nak kata mazhab <coughs> maknanya bila pengumpulan hadis tu berlaku selepas zaman musytahib berarti musytahib tu pastilah apa ni tak dapat nak apa ni menemukan hadis yang sahih di sini ada dua jawapan satu apa yang disahihkan oleh empat imam tu lebih sahih daripada apa yang disahihkan oleh Imam Bukhari pasal apa zaman dia selagi dekat dengan zaman nabi Imam Malik ruhad Mu'tah Imam Malik tu, dalam kitab Mu'tah dalam kitab hadis dia tu kadang-kadang sanad hadis dia tu empat lima je. Dia dengar daripada Imam Zuhri, Imam Zuhri dengar daripada Nafi, Nafi dengar daripada Ibn Omar, daripada Ibn Omar, daripada, daripada Nabi. Kalau Imam Bukhari sendiri dan muhaddis-muhaddis -Mu yang lain dia nak dapatkan hadis tu dalam dalam kitab dia perawi hadis dia 7 orang, 8 orang, 10 orang, 11 orang. Jadi oleh kerana nak sebelum sampai ke Imam Bukhari itu dah berbelah-belah orang, terselitlah di situ salah seorang perawi yang lemah, maka Imam, hadis yang sama tu dinilai doa oleh Imam Bukhari. Tapi bagi Imam Syafi'i, bagi Imam Malik, hadis itu sahih. Lepas apa dia dapat daripada jalur yang sahih? Contohlah macam ni kan. Nabi apa ni bersabda dengan sebuah hadis. Yang dengar katalah 10 orang sahabat. 10 orang sahabat dengar hadis Nabi itu Dan 10 sahabat ini diriwayatkan hadis itu Kepada anak murid dia Setiap sahabat diriwayatkan kepada 5, 5, 5 murid dia lah Misalnya Di kalangan tabi'in Jadi setiap sahabat 5 orang 5 tabi'in setiap sahabat dengar hadis Jadi dah 50 orang tabi'in dalam 50 orang tabi'in tadi tabi Ada anak murid Setiap anak murid katalah apa ni? Ada 5 lagi anak murid Katalah contoh Akhirnya 250 dah Yang mendengar hadis tu Dan masing-masing tu ada jalur masing-masing Mungkin tabi'in ni katalah si A B A dengan pada B B dengan pada C C dengan pada D Dengan pada hurrah Berada pada Nabi Dalam hadis yang sama Jalur yang lain C si E dengan pada F F dengan pada G G dengan H, H Dengan pada Ibn Ahmad Dibn Ahmad kepada Nabi jadi hadis yang sama Tapi dibawa oleh oleh orang yang berlainan Maka dalam jalur-jalur tertentu tu Ada seorang perawi yang da'if Akhirnya dihukumi hadis tu da'if Tapi hadis yang sampai kepada Muhadda apa ni Mujtahih, Mujtahih, Masyafi, Malaik tu Adalah diambil daripada jalan yang sahih Yang di, di, mereka beristihar Bawa hadis ni sahih Dan mereka menilai perawi itu Menurut penilaian mereka Mereka menilai sahih Akhirnya jadikan hukum dalam mazhab macam mana tiba-tiba kalau Imam Bukhari menganggap hadis itu teluma kita kena tak boleh pakai imam yang ia ya, bahadis yang Imam Syafi'i kata apa ni sahih mana boleh macam tu orang yang bercakap tu entah difaham atau tidak mungkin dia tak faham gudangkan Imam Syafi'i itu lahir lepas zaman Bukhari ni orang tak pernah belajar sejarah ilmu tak tahu apa ni sejarah penyariatan Islam tu macam mana kita pun dengar terima ni hadis Bukhari ni ni kenapa tak amalkan Berapa banyak hadis yang dianggap sahih oleh Bukhari Tak diamalkan oleh syariat Islam Dah kaji ke Bukhari semua tu Dah kaji ke Tepuk Dah belajar dah Dah khatam dah kenal enam kitab tu Kalau dah khatam Dan dia belajar syarah dia ha, Baru dia cakap Ini baru tengok kat Google Tengok orang post Tengok orang ni, ustaz ni cakap Tengok ustaz tu cakap Tak pernah khatam Bukhari lagi Tak pernah khatam enam kitab Kami di seorang tu khatam sembilan kitab Hadis dan dibahaskan satu persatu. Kenapa dalil ni hadis ni sahih tapi tak dijadikan sebagai dalil, tak dijadikan sebagai syariat. Kenapa tak diambil hukum pada hadis ni. Dibahaskan setiap mazhab tu. Jadi apa yang dah disampaikan dalam mazhab itulah yang mutamat bagi kita dan kita yakin dengan apa yang kita belajar, kita amalkan. Insya Allah kita selamat. Dan bukan kita saja, imam-imam yang besar-besar pun yang datang selepas tu pun meniktiraf. Ha, itu jawapan yang pertama saya bagi tadi kan Maksudnya zaman musytahid ni sebelum zaman. Aa, jawapan yang kedua Walaupun pengumpulan hadis yang sahih itu berlaku selepas zaman musytahid Tetapi kenapa ulama'-ulama' syafi'i yang datang selepas tu Tak membuang semua fatwa min syafi'i Ambil fatwa-fatwa di sahih Imam Bukhari Dan jadikan sebagai aa, mazhab syafi'i yang yang, yang baru lah Maksudnya ada pengkoreksi, ada pembetulan dalam mazhab Disebabkan Imam syafi'i kata Iza sahhal hadith wa mazhabi dia, kalaulah hadis saya adalah mazhabku banyak juga imam contoh Imam Nawawi sebagai bentarje dalam mazhab dia tu mahu hadisin besar dia tahu Bukhari dia tahu Muslim dia di sead buat syarah lagi Bukhari syarah Muslim dia buat tapi dia tahu kenapa Imam Syafi'i tak ambil hadis ni dia tahu kenapa Imam Syafi'i tak ambil hadis tu ada setengah hadis tu mansuh ada setengah hadis tu mungkin dipilih di antara dua tiga hadis contoh macam kunod kan kunod Nabi waktu waktu awal, -awal tak kunot Akhir-akhir umur dia kunot Nabi waktu muda-muda tak duduk tayar akhir Duduk iftiraz Tapi waktu umur-umur dia dah tua Duduk tayar akhir Jadi Imam Syafi'i pilih yang tayar akhir Mazhab Nafi'i pilih yang tayar awal Mazhab Nafi'i pilih tak baca kunot Mazhab Syafi'i pilih yang baca kunot Dua-dua betul Bukan ada tiga lah, Imam Syafi'i baca kunot ada salah, Imam Nafi'i tak baca kunot dia betul Tak pernah ada pertelingkahan pun Di antara sesama Imam tu Semuanya mengamalkan sunnah Nabi. Sebab Nabi ni berkara buat Nabi ni manusia biasa yang diutuskan untuk manusia. Sebab Nabi ni nak diutuskan untuk manusia lah Nabi tu manusia. Kalau Nabi tu malaikat macam mana kita nak ikut, tak kawin, tak makan jadi Nabi buat, kadang-kadang buat macam ni kadang-kadang buat macam tu, kadang-kadang Nabi buat macam ni kadang-kadang memang -kadang macam tu, kadang-kadang Nabi kunu, kadang tak kadang-kadang Nabi apa ni ambil wudud sekali kadang-kadang Nabi basuh kepala semua kadang-kadang beri -kadang basuh kepala sikit jadi semua mazhab ni, diambil semua apa yang Nabi buat, kalau kita cantumkan semua mazhab, komplit lah senang Nabi jadi semua mazhab ni betul lah. dan kalau kita tak berhati pun, silakan jadi mustahil belajar sungguh-sungguh Ha, kaji tengok Quran Hadis ha. Lepas tu mesti tep, Nak tanah terpaksa pakai usul Pinjam usul iman syafi'i Pinjam usul iman buah hanifah Akhirnya dapat result sama je Macam man syafi'i dengan buah hanifah Nak belajar Quran Hadis nak faham Ilmu apa pun tak ada Usul fiqh tak, tak tak belajar Ilmu lorah, ilmu balaghah tak belajar Mantik tak belajar Ilmu asbabun nuzul tak belajar Nasih mansul tak belajar Tiba-tiba nak cari hukum Quran Hadis Macam mana nak cari? Oh orang dah sediakan dah kita satu syariat yang cantik dah. Berpandukan Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Yang merupakan sumber-sumber-sumber dalil Islam yang seterusnya selain daripada Quran dan hadis. Jadi kita tak perlu ragu, jap. Ada sebagian yang masih tanya lagi. Kenapa apa? Apa ni ada hadis tu mengatakan macam tu macam ni, kenapa kita tak boleh? Kalau nak jadi muhadisi Najib mustahid Silakanlah, tak payah tanya lah Pergi pelajar dulu Jadi muhadis, boleh Silakanlah, bagus lah Siapa yang, yang rasa dia tak puas hati Dengan mazhab syafi'i atau mazhab-mazhab mazhab lain Kenapa hukum dia lain tapi ada hadis kata kaji, ya? kaji, kaji, kaji Nak kaji betul-betul masuk pondok Belajar kutub-kutub sitah Nanti di situ dia, dijelaskan Kenapa Jadi mazhab yang jadi masalah sekarang ni mazhab Hanbali lah tadi, dipecah kepada dua, maza, dua golongan, satu golongan yang apa ni, mengutamakan Ibn Taymiah, Ibn Taymiah ni asal dia dia memang mazhab Hanbali tapi dia buat, buat banyak perubahan dalam mazhab sehingga ulama-ulama yang bermazhab Hanbali menolak dia punya sebahagian daripada fatwa dia, tak semua sebahagian kerana apa, yang dianggap pentarjah dalam mazhab hanbali macam mana Imam Nawawi kan dalam mazhab Syafi'i adalah Ibnu Qudamah, Ibnu Muflih, Al-Majdud dengan Ibnu Rajab Hanbali. Itu empat orang ulama yang menjadi mustahid tarjih dalam mazhab Hanbali. Dia orang empat-empat ni ya, menolak Ibn Taymiyyah yang mana fatwa-fatwa dia ber menyimpanglah daripada apa yang telah difatwa oleh empat ulama Hanbali tadi. Wahabi salafi ni, dia menganggap Ibn Tamiyah ni Lebih daripada empat imam tadi yang saya sebut tadi Dan lebih utama daripada Muhammad Ahmad sendiri Pengasam Zahmali, punya lah taksub. Lepas dia ajak orang ke, ha, Kepada Quran dan Sunnah Padahal dia mengajak orang ikut Ibn Tamiyah Orang awal mungkin tak tahu Percaya ha. Ulama' dah tahu lah, tentang Ibn Tamiyah ni Nak tahu, nak kenal Ibn Tamiyah Empat qadi Qadi Syafi'i, Qadi Maliki, Qadi Hanafi, Qadi Hambali, zaman Ibnu Taimiyah. Qadi-qadi besar ni, pada Qadi Qudat. Kadang-kadang qadi zaman tu yang paling besar empat mazhab menfatwakan dia sesat, penjara kan dia dua kali, matilah penjara. Tapi itulah Muhammad bin Abdul Wahhab 200 tahun yang lalu mengembalikan semula memperjuangkan semula fahama Ibnu Taimiyah. Akhirnya dengan izin Allah, dia baru dapat mengasai Mekah, Madinah Dan akhirnya, disitu lah munculnya ulama-ulama Wahabi, dihalau, dibunuh Semua ulama-ulama yang tak ikut ajaran dia Dan sampai sekarang, Mekah dan Madinah menjadi Tumpuan lah, orang kan pergi haji, pergi umrah Akhirnya balik Bawa fahaman tu, apalagi Yang diajarkan di Universiti Melukura itu Dan Universiti Madinah tu Dia bagi pelajaran free pula tu, nah, pergilah belajar sana Free tak payah, balik jadi Ulama Wahabi dia orang ni pun ulama' wahabi kat Malaysia ni pun bukan nak jadi ulama' wahabi Dia pun kesian tak tahu apa Lepas SPM tak tahu nak belajar mana Dengar tawaran Madinah belajar free bapa dia pun seronok Eh Madinah tu tempat Nabi Pergi hantar anak dia belajar Habis dah belajar degree master kat sini sampai bertahun-tahun Takkan balik nak ulama' salah lah belajar wahabi Tukar masak pula Nak pernah belajar lagi 7-8 tahun ambil PhD Lagi sekali masak Syafi Tak mungkin kalang alang dah belajar dan samalah dah 7 8 tahun 5 6 tahun belajar dengan dengan apa dengan guru dia cintalah guru dia Usaimin bin Bas apa semua tu Fauzan lama-lama-lama Muhabib -lama, bin Syalah semua anak murid Usaimin tu dia anak murid Syeikh Fauzan ulama Abu Syalahhabi dah 7 8 tahun duduk dengan, dengan belajar hari-hari dengan ulama dia mestilah sayang akhirnya perjuangan kalangan benda tu Memang kalau saya tunjuk kita-kita Wahabi ini dekat-dekat apa ni, musliman ni, siapa yang pandai bahasa Arab bahasa Arab misalnya baca insya-Allah ikut Wahabi. Dalil dia memang mantap. Ibn Taimiyah ni bukan sebarang orang, satu dunia ulama datang belajar dengan dia. Ulama hebat-hebat punukasi Imam Ibn Zahabi, Ibnu Hayyan Andalusia semua datang belajar dengan dia. Tapi ada sebahagian sebahagian waktu tu dia pelik sikit. Eh, kenapa dia ni lain macam ya? maka ulama' pun menyenaraikan fatwa-fatwa ibn Tamiyah yang bertentangan dengan ijma' ulama' ya. boleh kata-kata 10%-20% dah fatwa dia bertentangan dengan ijma' tapi yang lain boleh pakai, jangan kita anggap ibn Tamiyah ni memang 100% tak boleh pakai tapi masalahnya yang dijadikan poin bagi wahabi itulah, deh. fatwa yang bertentangan dengan ijma' itulah yang dijadikan poin untuk disebarkan Kenapa benda tu dia jadikan poin tersebarkan tu? Wallah ulama kata tak tahu sebab okey ada motif lain ke tak tahu kenapa. Kenapa tak sebarkan fahaman di Imam yang 80% yang betul? Yang 20% yang tak yang, yang tak selari dengan ijma' itulah yang diperjuangkan. Wallah wala ada orang kata apa ni, mengkaji sejarah orang-orang Orientalis -orang, orang ni, Oriental Inggris mengkaji sejarah Islam, dia tengok dia kata ada satu peluang untuk kita Mempecah belahkan masyarakat Islam ni Dengan kita menyebarkan Satu ajaran daripada satu ulama' Hebat yang menjadi kontroversi Pada zaman dia Supaya dia amalkan semula dan akhirnya Pecah belah lah umat Islam Sebab zaman dia tu pun dah, dah Kelangkabut dah ulama dah dah tolak dah. Demi untuk menyelamatkan umat Jadi empat-empat awal itu terpaksa hukumannya sesat Dan tak ada dalam penjara tapi itulah Allah, Allah, Allah punya izin Benda ni tersebar semula Tersebar semula Tak percaya kalau tanya Ustaz Wahab itu Rujukan mana? Tanya mesti Bintamia Jadi majoriti umat Islam Dari dulu sampai sekarang Semua berpegang kepada mazhab lah. Dan saya berani jamin lah. Saya berani jamin Kalau kita ikut salah satu benda Insya Allah kita selamat kalau tak selama pun sama-sama lah kita masuk neraka dengan ribuan-ribuan jutaan ulama yang ikut mazhab tu bersama dengan Iman Awawi, bersama dengan yang berdajar sekarang ni kita sama-sama masuk neraka. Jadi tak mungkin. Jadi kita belajar mazhab kita di Malaysia, di Malaysia ni yang yang, yang, apa, yang Qalib yang Syafiq ni lah. Jadi ada beberapa sikit nak sampaikan, maknanya kita digalakkan lah, kita insyaAllah lah mungkin yang datang sini ada semangat nak belajar ilmu. Jadi bagi orang nak belajar ilmu tu, dia punya apa ni? taklif dia lain sikit daripada orang awam lah, orang awam ni ulama kita tak kisahlah dia nak pakai mazhab apa pun, dia tak tahu mazhab ni, dia tak kenal mazhab, dia tak tahu dan dia tahu dia kena semayang puasa zakat haji tu saja. Ha, dia main ikut je Kalau kita bebankan dia Kata kamu pun ikut mazhab ni, ni Dia pening Orang-orang ha. kata Orang-orang biarkan Tapi yang menuntut ilmu Maksudnya dia sedang menuju ke arah Apa ni Satu mazhab lah Sebab tak mungkin satu orang tu Dia boleh belajar mazhab Sekejap belajar mazhab ha, Nafi sebulan Betul belajar siapa ni sebulan belajar. Ha, Dia pening nanti Biasanya orang tu akan tumpu Pada satu guru Belajar mazhab dan sampai habis Dan ketika tak habis lagi Mungkin dia terdengar Daripada ustaz-ustaz lain Fatwa-fatwa yang yang mana, yang dia belum pernah dengar, itu rujuk semula, tanya kat sini kan, tanya saya lah, saya boleh beritahu, boleh tak boleh pegang batuah tu, Allah saya rujuk pada kitab semualah. Dan setelah habis belajar mazhab, tiba-tiba dia ingin nak belajar mazhab, ya. silakan, bagus, pergi cari liru, ha. ulama' Hanafi belajar, cari ulama' hambali belajar, cari ulama' Maliki belajar, sampai kuat saya impar mazhab, lepas tu pandai-pandailah. Masa tu dah insyaallah dah dah taulah macam mana nak pilih nak pakai mazhab mana, nak nak nak campurkan mazhab, bila nak campurkan boleh, bila tak boleh, apa syarat-syarat kalau nak campur mazhab. Dia tak wajib ikut satu mazhab, tapi kita kena wajib ikut satu fatwa yang mana kita tahu sumber dia. Belajar daripada orang ni, daripada kitab ni dan ni fatwa yang mu'tamad atau yang yang yang nombor 2, nombor tiga, kita kena tahu dan kita beramal tak wajib belajar tapi ulama menggalakkan gitu supaya berpegang kepada satu mazhab untuk mudahkan kita sebenarnya kalau kita nak belajar empat mazhab siapa mampu belajar empat mazhab mau oh, 20-30 tahun baru selesai kot lepas tu nak memilih nak menyatukan antara fatwa-fatwa dalam mazhab yang berlainan supaya saling tak membatalkan ataupun saya rasa kata, tak terjadi talfik membatalkan antara seseorang lainnya. kita amalkan campur-campur campur mazhab akhirnya semua amal kita terbatal menurut empat mazhab lagi rugi Baik kita pegang pada satu mazhab dan mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu dalam dalam darurat ataupun keadaan tertekan misalnya itu bolehlah pindah mazhab sekejap. Macam sebagai contoh itu kan mak bapa tak, tak marah pakai nikab, tak bagi pakai nikab. Kita boleh pegang mazhab Syafi'i sini pun ada pendapat yang katakan tak wajib cuma sunat. Jadi kita beritahu jelas baik dengan baik kepada mak bapa ini kalau dikatakan mak bapa tu pegang kepada fatwa yang sunat kata. Dia kata, dia, kata, dia kata tak wajib kan. Dia kata mak, mak, mak tahu, mak belajar hukum kata tak wajib. Cakalah kan mak memanglah tak wajib tapi kan sunat. Takkan tak wajib jadi haram kot. Haram ke bagai nikah. Ha, ah kalau tak wajib pun hukum dia jadi sunat. Semua mazhab sepakatlah yang yang kata yang kata tak wajib tu semua sepakat kata sunat. Ha, jadi kalau sunat takkan mana halang saya mainkan sunat kot. Contoh macam kita nak main sunat mak kata mak tak suka kau main sunat. Boleh ke? Ada mak cakap macam itu? Mak cakap dengan sunnah. Tak boleh, mak tak suka kau cakap dengan sunnah. Ha, sama saja macam mak saya itu. Jangan makan nikah, mana jangan amalkan sunnah. Itu yang ambil fatwa sunnah lah. Ya, tapi kita jelas dengan baik lah. Tapi kalau dia dah sampai, mak bapa kita sampai dah, tahap teruk sangat, sampai dah nak lari akidah dia, sampai menghina sunnah misalnya, ha, itu kita korban dengan, lah. Tak apalah, buka lah. Selamat dengan akidah tu dulu lah. Ha, nanti dia, apa sunnah sunah ni? Sunnah ni semua dah kolot. Ha, itu nanti, kita kesianlah sama ke kita kan nanti sebabkan kita sama sunnah dia jadi murtad nanti nah itu kita kena korban kan lah. Sekejap lah tadi bukan korban selamanya selama perempuan mudalah kalau dia betul nak amalkan sunnah cari suami yang soleh suami yang amalkan sunnah lepas dia kahwin tanggungjawab bapak dia selesai yang betul-betul nak berpegang sunnah lah. Cari suami yang soleh yang betul-betul boleh bimbing untuk dia pegang sunnah. Dan dia tak ada masalah bagi dia untuk pakai nikah untuk amalkan sunnah yang lain. Selamat dia. Maka apa tak boleh so masuk campur tangan lah. Lepas, lepas dia ni nikah dengan suami. Okey setakat tu sahaja insyaAllah. Mungkin buku nanti. Saya pas sikit buku ni. tengok tengoklah Antara cadangan-cadangan saya lah. Tapi ada yang ada yang umum ada yang khusus ada satu ni khusus buat head, nifas dan ni dan satu lagi ni tentang ada masuk sikit tasawuf tapi mungkin saya akan sampaikan rujuk tiga-tiga tapi nak beli yang mana satu nanti tengoklah macam bincang ada soalan masih tanya? boleh boleh tanya soalan jadi apa yang nak tanya daripada dulu lagi mengaji dengan saya kan sampai sekarang ni mungkin ada soalan-soalan yang nak nak tanya tak sempat ni boleh tanya direct lah sebab kita belajar satu ahad di surau tu kan ada banyak muslimin Ha, ini boleh tanya direct lah Kalau saya nak beli buku tafsir Al-Quran Dekat kedai Saya boleh tak beli tafsir benda kathir Ibn Taymiyah Macam mana nak tahu 80% ajarah yang benar Yang mana yang salah, yang sesat Dalam buku tafsir 70% lah 60 60 hingga 70% masalah akidah. Dan 500 ayat lebih kurang ayat hukum. Yang selebihnya kisah-kisah nabi, kisah-kisah tentang kiamat akhirat dan sebagainya. Tafsir ni hanya kita tafsir ni saya kebanyakannya kita belajar tafsir ni kita nak ambil makna daripada Al-Quran, menghayati makna-mana Al-Quran. Kita bukan nak mempunyai hukum daripada Al-Quran. Jadi, bila kita belajar Tauhid, kita belajar Tauhid, mantap, mengkhatam. Kemudian kita belajar Fekah, khatam dan mantap. Jadi, bila kita baca buku Tapsir, kita dah tahu dah, oh, ini, ini lain ni, daripada, daripada apa yang saya belajar, ini sebab apa, Tafsir ni bergantung kepada dia punya pengarang tafsir. Kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi punya tafsir, dah tentu dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari dan mazhab ayat Al-Quran tentang hukum pun dia akan apa ni, apa ni dia akan rajihkan mazhab Syafie. Tapi kalau misalnya tafsir Imam At-Tabari, dia akan dari segi hukum lah dari segi hukum dia akan rajihkan mazhab dia sebab dia ada mazhab sendiri, Imam At Tabari dulu tapi dah pupus. Kalau Imam Qurtubi punya punya tafsir dia akan tegakkan mazhab Maliki dari segi ayat hukum tapi dia di sunnah jamaah juga Imam Syiti Syafi'i Sunnah jamaah Imam Al Alusi mazhab Hanafi tapi dia di selain jamaah yang tafsir yang saja tu Abu Zahri tu yang yang moden yang masih hidup itu pun di sunnah jamaah Ibnu Qasir ni dia hanya segelintir saja yang apa yang yang ni lah yang yang Agak menyimpang lah. bukan menyimpang mana tak diterima oleh ulama lah. Ha. Misalnya ada ayat al Quran yang dia mengatakan dimasyhulullah dia memperjuangkan lah, apa ni, yang mengatakan bahawa mak bapa nabi itu masuk neraka kan? Ha, didatangkan hadis-hadis yang merujukkan, menunjukkan bahawa nabi punya ibu bapa di neraka. Jadi kalau orang, -orang awak awam tak faham baca tak berterima kasih bahagian yang tu, maka dia akan anggap benar bahawa ibu bapa nabi itu ada di neraka. Ha, tapi kita Qasir ni antara tafsir yang terbaik lah. Yang terbaik yang jadi rujukan ulama' juga. Cuma bila part-part yang bertentangan dengan akidah di sunnah bajama'ah yang disepakati oleh ijimah ulama' ataupun yang bukan di luar mazhab, ha, itu tolak lah. Jadi kalau nak tahu 20% mana yang sesat tu, itu kena belajar belajar akidah dan belajar fiqah. Dan Ibn pun dia setuju dengan pada Ibn Taymiah mengatakan talat 3 jatuh satu Itu ditentang oleh ulama' lah. Tak diterima oleh ulama' dalam ayat talak tu nanti dia akan beritahu disitu jadi sebenarnya kalau kita nak tafsir ni kita kita kena fokus dulu belajar tauhid dengan dengan dengan fiqah nanti bila kita berhadapan dengan ayat-ayat Quran tafsir-tafsir Quran kita tak ada masalah masalahnya kita belum mantap lagi akidah dan fiqah jadi bila kita terus rujuk pada kita tafsir nanti kita tak tahu apa yang yang disampaikan oleh apa ni pengarang tafsir itu betul atau tidak apa ni selari dengan pendapat adil sunal jemaah atau tidak boleh ya eh, saya tu. Ha, tapi nak beli tafsir penerang saya boleh, tak ada masalah. Cuma nanti ada ayat-ayat tertentu tu, ha, ramai lah Saya nak bagi eh, sekarang ni yang mana, yang 20% tu yang mana yang salah tu, ha, itu itu pun nak kena buka kitab juga tu. Kalau nak beli yang bagus tafsir ya. Eh? Tafsir yang yang kalau dalam bahasa Arab ke bahasa Melayu ni. Ha? Masmayu. Tafsir Munir yang kita belajar tu pun dah baguslah. Cukup baguslah tu. Itu dia menggabungkan antara apa ni? Seluruh tafsir-tafsir yang terdahulu dia masukkan. Dia dia nukil-nukilkan je. Dia tak karang tafsir sendiri tu. Ia boleh Imam Wahbah Az-Zahili tu. Dia dia kalau saya dah baca kitab-kitab kita ada -kitab dan saya rujuk pada kitab tafsir sebelum ni, kebanyakan dia dinukilkan saja. Dia, dia banyak ambil daripada Tafsir Fakhruddin Ar-Razi kita tu bagus. Tak payah munil tu beli bagus. Dia tak tak terkeluar sangatlah ligude Ali Arisnaum jemaah. Semua dalam fiqh tu nanti kita ah, saya tak pasti lagi. Kita tak buka lagi kitab dia tentang fiqh. Ibnu Kasir pun okey. Tapi ada bahagian-bahagian tertentu nanti boleh rujuk lah. Macam mana juzuk dalam al-Quran disusun? Macam mana juzuk ini wujud? Yang yang di Tafsir-tafsir yang beredar di Malaysia ni semua dari tapis oleh KDN Ya termasuk terjemahan, tafsir dan mushaf Al-Quran sendiri Itu memang tak tak apa, dia tak boleh masuk ke Malaysia suku, -suku hati Semuanya ditapis oleh KDN, Jakim, bawa lulus untuk dijual di kedai-kedai Kalau tafsir tu berkenaan dengan akidah ataupun fiqah, tanya dulu lah Tanya dulu Tafsir-tafsir yang terjemahan-terjemahan bawah tu ada tafsir sikit-sikit kan? Ha, kalau benda yang berkaitan dengan cerita Nabi ke apa ke, itu tak apalah. Kalau berkaitan dengan akidah, macam rasa pelik je dia kata Allah ni. Kebanyakan tafsir-tafsir itu -tafsir pun, iyalah walaupun ditapis oleh KDN dan jakim kadang-kadang dia orang pun terlepas pandang juga. Diorang, Allah maklam dan saya pun tengok, ada buku-buku jakim juga banyak juga faham-faham Wahhabi dalam itu. Nak tuduh nanti kan, kita tangkap masuk SA pulak kan? Tapi kena, yang penting kita kena rujuk. Apa-apa pun rujuk. Rujuk pada saya boleh insya-Allah kalau saya tak dapat saya rujuk pada ulama lainlah. Juz-juz dibahagikan Dia mula-mula sekali sejarah Al-Quran yang ditulis tu tak ada titik, tak ada baris, tak ada juzuk, tak ada apa pun. Setelah zaman Saidina Ali dia mengarahkan Abu Aswad, Abu Aswad al-Du'ali tak silap. Nah, baru boh titik. Lepastu boh baris tu zaman Hajjaj bin Yusuf tu. Yang Gawno yang zalim tu kan Dia hafiz Quran Dia pun ada banyak sumbangan Dia pun aa, buat Dia terjadi tu Saya tak secara tepat Saya tak ingat Tapi Kemudian lah Benda tu terkemudian Selepas zaman saya nalib tu Maruh dah dibuat juzuk-juzuk Dia bahagi-bahagikan Dia berperingkat Quran ni Zaman saya nampak Zaman Umar Sampai Zaman Osman tu Mushaf tu titik pun tak ada Baris pun tak ada Bayangkan lah dengan sah tak ada titik ta tak ada titik Jim tak ada titik fa tak ada titik Bentuk sama ni sebab zaman Sayyidina Ali baru dibubuh titik kemudian dibubuh baris kemudian di, ha, dipecahkan jadi ha, juz dipecahkan jadi ain-ain tu kan ha, itu yang selepas tu dan selepas tu dan selepas tu dia orang buat tu juzul tu untuk memudahkan semangat tarawih sebenarnya satu juzul tu dia kan Quran uh, bulan Ramadan 30 13 hari kan satu bulan jadi dia pecahkan kepada 30 juzuk setiap juzul tu ada 20 20 muka surat jadi 20 muka surat Mewakili satu malam lah Satu malam dia baca Satu rakan dia baca Satu muka surat Jadi Satu malam tu Habis satu juzuk 20 muka surat Jadi Sampai 30 juzuk Selesai khatam lah Quran Bulan-bulan Nasaman -bulan -bulan -bulan -bulan -bulan Terawih Itu antara Itu lama yang buat lah bukan, bukan Zaman Nabi belum ada lagi Maksud dan perbezaan Sunnah dan sunat Allah akbar Di ya, segi bahasa eh, Sunnatun Sunnatun tu bahasa Arab Sunnatun Tamarbutah Boleh je kan? Eh? Sin, nun, tamarbutah Tak bulat tu Tak kecil bulat, titik 2 tu Nun ada rasidih, ada, ada sabdu Sunnatun Bahasa Arab ni kalau tamarbutah Kita wakafkan dia jadi huruf H H bulat, jadi sunnatun tu Kalau kita wakaf jadi sunnah Ada dua N Sunnah Satu lagi sunat Sunat ni bahasa Melayu je. Tu je perbezaan dia. Sunat ni bahasa Melayu. Orang Melayu panggil sunnah tu sunat. Jadi dari segi bahasa dia sunnah. Dia tak ada sunat tak ada. Sunat tak ada dalam bahasa Arab. Orang Melayu je sebut sunat. Terjemahan dalam kitab kan. Kita-kita Melayu tu dah sunat, sembahyang sunat kan. Dia sunnah. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, sunnah ni banyak sangat makna lah. Kalau sunnah dari segi bahasa sendiri tu adalah cara jalan ataupun method. Method, cara jalan. Itu sunnah. Sama ada baik atau atau buruk, sunnah. Dalam hadis kata, man sanna fil islam sunnatan hassanatan. Mereka apa yang mengadakan jalan dalam Islam atau mengadakan cara mengadakan sesuatu amalan dalam Islam ataupun sambung hadis dia man fil islam sunnatan sayyatan jadi sunnah ni ada hasanah ada sayyah ada sunnah baik sunnah buruk ataupun nabi pernahlah Al hadirin sebuah hadis kamu-kamu ni akan ikut sunnah-sunnah Yahudi Nasrani sampailah masuk lubang biawak jadi dia sebut sunnah dari situ. perkataan dari segi bahasa nabi sebut tu ni sunnah ni cara cara cara cara baik cara buruk cara Yahudi cara nabi cara caralah Cara ataupun jalan ataupun metod Itu dari segi bahasa sunnah Dari segi istilah Sunnah ni berbeza menurut bidang ilmu masing-masing Kalau ulama' hadis kata Sunnah tu hadis Sebab tu ada kitab sunan termizi Sunan Abu Daud Dalam tu semua hadis, -hadis Nabi Sunan ni jama' ataupun plural kepada sunnah Sunnatun sunnatani sunanun Sunanun dia punya Waqaf dia ataupun dia kan, Jadi sunan Kalau kita baca kan ada kitab-kitab hadis ni Kalau belak ni dia kita tengok ada Sunan Abu Daud, Sunan Termizi Sunan Darul Kutuni, Sunan Ibnu Majah Sunan ni mana ni jama' peluru daripada sunnah Jadi sunnah ni hadis-hadis Nabi lah Itu menurut ulama' muhadisin Menurut ulama' usul fiqah Sunnah-sunnah ni adalah Sesuatu perkara yang boleh diambil, dijadikan syariat. Itu dipanggil sunnah. Sesuatu yang dijadikan syariat di dalam Islam. At-Tariqatu Masluqatun Fiddin. Sesuatu yang dijadikan apa ni syariat di dalam Islam. Itu dipanggil sunnah. Jadi yang dijadikan syariat itu termasuklah semua sekalilah wajib apa sunat tu sendiri nanti ada beza nanti saya bagi tahu makruh, mubah, haram. Maknanya sunnah apa-apa yang diambil dijadikan syariat itu sunnah. Kemudian dari segi bidang fiqh pula, hukum ada lima wajib, sunat, mubah, ataupun harus, makruh, haram. Sunat maknanya dibuat dapat pahala, tidak dibuat tak apa-apa ataupun rugi itu dari segi fiqh. Kalau memang ulama-ulama dakwah, ulama-ulama mawa'is, sunan-sunan yang yang apa bagi yang apa ni tasawuf dan sebagainya, sunnah ni nabi punya apa? Nabi punya sirah, gambaran nabi. Ataupun nabi punya sirah, perjalanan hidup nabi, makan, minum, tidur nabi. Dan yang ketiga, sirah nabi, batin nabi, akhlak nabi, fikir nabi, risau nabi. Apa nih, budi pegerti nabi. Itu menurut ulama tasawuf dan ulama dakwah. Jadi sunnah tu berbeza di di di, di antara bidang ilmu masing-masing. Tapi -masing. yang sunnah nih ketupingalah ditanya tadi apa apa, apa perincian sunnah dan sunnah. Sunnah nih bahasa Melayu itu ya. Tapi secara umum yang yang kita nak faham di sini sunnah itu adalah sesuatu yang dijadikan syariat dalam Islam ini menurut yang saya ambil yang untuk membezakan antara hadis dan sunnah hadis beza antara hadis dan sunnah hadis ni percakapan Nabi perbuatan Nabi dan penetapan Nabi itu dipanggil hadis maknanya Nabi kata Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda kan itu hadis Nabi yang bercakap tapi ada yang hadis perbuatan Nabi maksudnya sahabat dia cerita aku nampak Rasulullah SAW buat sekian sekian sekian sekian Ah, sahabat ni kata, Abu Bakar kata, aku nampak aku bersama dengan suara, aku dapati Rasulullah buat sekian-sekian-sekian, itu hadis perbuatan, hadis penetapan Nabi tak cakap, Nabi tak buat, tapi sahabat buat, Nabi diam, ataupun Nabi Nabi benarkan perbuatan dia, itu sunnah takrirat dia panggil, sunnah penetapan, ataupun Nabi tak nampak orang tu buat, tiba-tiba ada sahabat lain datang jumpa Nabi mengadu, ya Rasulullah ada seorang sahabat tu, dia buat macam ni, macam ni, macam ni Nabi kita tak apa, biarkan ah, itu pun sunnah juga itu, sorry, itu hadis jadi hadis perbuatan percakapan Nabi, perbuatan Nabi dan apa ni, apa yang Nabi tetapkan lah, itu, itu hadis. Jadi macam ni, ulama'-ulama' memilih di antara hadis-hadis Nabi itu untuk dijadikan sunnah. Maksud sunnah di sini syariat, eh, bukan bukan berarti sunnah yang sunnah, lupakan yang sunnah buat dapat pahala, tak buat apa-apa, itu bahagian fikar tu lupakan sekejap. Ini saya maksudkan sunnah ni syariat. Maknanya, apa-apa yang dipilih oleh ulama-ulama untuk dijadikan syariat itulah sunnah. Maksudnya ada hadis kan ada hadis menceritakan nabi kahwin berapa 13 14 9. Boleh kita amalkan? Boleh. Nak kahwin 9 laki tak boleh. Tapi itu kan hadis tu. Dalam hadis itu, dalam hadis menceritakan nabi puasa wirsal 3 hari bertutur tanpa sahur dan iftar. Tak makan langsung. 3 hari betul 72 jam lebih kurang. Tak makan langsung. Itu dipanggil samul wisal. Hadis Nabi menceritakan benda itu. Tapi kita bukan syariat kita. Kita diharamkan bersama wisal. Itu khusus untuk Nabi. Ataupun dalam sunnah Abu Dawud, kita Hadis Abu Dawud itu dia kata Nabi kencing beli. Di mazbalah. Di tempat sampah. Sunnah Nabi ke? Bolehkah kita ambil kencing beli? Jadi tak semua hadis tu sunnah. Faham tak? Tak semua hadis tu adalah sunnah sunnah ni apa-apa yang dipilih oleh ulama di kalangan hadis-hadis Nabi tadi yang Nabi cakap, yang Nabi buat dan yang Nabi tetapkan, dipilih oleh ulama-ulama akhirnya dia jadikan sunnah ataupun dalam kata lain, dia jadikan syariah antara Islam lah. Sebab ada hadis-hadis yang menceritakan kepada kita yang kita tak boleh nak amalkan benda tu tapi dia hadis. Ha, sebab tu kita tak dia belajar agama ni daripada hadis terus, kena melalui para ulama, tidak lagi dia baca sunnah Abu Dawud oh Nabi kencing berdiri lah, eh? eh sunnah ni dia tugas kencim berdiri. Boleh? tak boleh. Jadi hadis ni umum. Hadis ni umum menceritakan segala-galanya tentang Nabi. Tapi kalau sunnah tu yang di syariatkan kepada kita yang boleh kita ikut saja. Ada benda yang kita dengar jangan diceritakan oleh hadis kita tak ada ikut. Yang contoh-contoh yang saya bagi tadi lah. Jadi tu sunah maknanya sesuatu at-tariqatu maslukatan fiddi sesuatu yang dipilih dijadikan syariat dalam agama. Ha dan nanti bila dah dijadikan syariat tu nanti barulah di dalam sunnah tu sendiri nanti ada wajib ada sunat ada makruh ada harus ada haram saya pakai perkataan sunat di sini bahasa Melayulah saya pakai so, sebab uh, halal haram sunat wajib tu kan kita melayukan dia lah jadi kalau kita bezakan antara sunnah dan sunnah ni sebenarnya sunnah ni bahasa Melayu tapi sunnah tu bahasa Arab dan dari segi budaya segi apa ni bahasa sunnah tu cara method ataupun jalan dan dari segi istilahnya berbeza menurut bidang ilmu masing-masing kalau ulama hadith kata sunnah itu hadis tapi ulama sarafah kata syariat islam itulah lah sunnah kita berkata alaikum bis sunnati nabi tak kata alaikum bi hadithi nabi tak kata naklahkan kamu pada hadis tu nabi kata alaikum bis sunnati berpegang lah sunnah ku maknanya sunnah yang boleh dijadikan syariat itu kita amalkan lah kalau kita kata, kita, kata, kita nak kahwin 9 boleh lah laki, laki kan nabi kahwin 9 nabi dah berpegang pada sunnah nabi laki -laki -laki. Ha, jadi kena faham betul sunnah-sunnah ni syariat yang dibawa oleh ulama' untuk, yang boleh di amatkan oleh kita lah dan dari segi ulama' dakwah, ulama' tasawuh tu sunnah tu bererti surah, sirah, sarilah tu ha, jadi menurut bidang masing-masing sunnah tu lain bila orang tanya kita apa tu sunnah dia tanya dia, kau nak sunnah dalam bidang apa punya punya apa, punya punya, punya tarif tu definisi. tak pun kita beritahu kat dia, apa yang saya beritahu tadi daripada mula sampai sini tentang sunnah, cerita kat dia Sebenarnya sunnah tu macam ini macam ni. Sunat tu bahasa Melayu. Ha. Tapi biasanya bila orang sebut sunat tu, maknanya hukum dalam fiqah. Biasanya kebiasaan penggunaan sunat tu nanti hukum dalam fiqah. Tapi sunnah tu nanti kebanyakannya orang akan guna tentang diri Nabi. Tentang keperibadian Nabi lah. Percakapan, apa ni, perbuatan dan takdir Nabi. Tapi sebenarnya sunnah ni, yang sebenarnya yang kita amalkan dalam kehidupan kita semua sunnah. Termasuk yang wajib pun sunnah. Jangan-jangan ha, salah faham pula. Sunnah dari segi syariat, dari segi usul fiqh. Ada lagi? Habibah? Faham semua? Oh ni apa hukum makan-makanan yang dibeli, dimasak disediakan oleh orang-orang yang tak solat hukum eh? hukum ini, ini lebih kepada tasawuf ni kalau dari segi fiqah, hukum dia dia tak, dia tak lihat oleh orang yang masak tu kalau orang yang masak tu Islam halal lah kita makan tapi yang dia yang diperhatikan nanti yang dimasak tu apa kalau dia masak tu benda-benda yang tak halal ha, walaupun dimasak oleh orang yang alim sekalipun, orang yang apa yang takwa sekali pun misalnya tapi yang dimasak ke makanan yang tak halal tetap diharam. Ha, tapi dari segi dari segi walaupun dimasak oleh orang yang tak solat tapi makanan ni sumber dia halal, makanan tu halal hukum dia lah. Hukum dia harus boleh. Tapi dari segi tasawuf nanti ah ha, kalau kita makan makanan orang yang tak solat Akhirnya kita pun akan jadi tak solat Anak kita pun jadi tak solat Pengaruh tu bukan saja tak solat Apa saja Apa ni apa ni, Akhlak ataupun apa ni Peribadi tingkah laku Orang yang menjadikan makanan untuk kita Ataupun menjadikan pakaian Untuk kita Apa saja itu akan mempengaruhi Terutama sekali makanan lah Akan mempengaruhi diri kita kalau kita makan apa ni makanan yang orang yang contoh saya bagilah orang tu suka mencuri. Jadi dia tukang masak. Dia kita makan di makanan yang dimasak oleh dia lama-lama sifat mencuri itu pun akan turun dekat kita. Kalau kita dimasak makanan yang malas solat, malas baca Quran, kita pun akan jadi malas solat, malas baca Quran. Sebaliknya kalau kita makan makanan yang disediakan orang yang soleh yang bertakwa, maka kita pun insya-Allah akan jadi soleh dan bertakwa. Imam Syafi'i dia ni zuhud, tapi bila dia pergi Imam Malik Imam anak Imam Malik sediakan makanan tu dia, habis dia satu pinggan dan dia makan turun, dia ambil sini sikit dia ambil sana sikit tak ikut kata macam seolah-olah kan Nabi kita makan di depan dulu kan sunnah Nabi tu makan di bahagian depan dulu ini tak ada, dia makan sana sikit, dia makan sini sikit jadi anak Imam Malik kata kau kata Buddha ni alim, bagus, fakir tapi kau tengok dia makan satu pinggan betul makan sana, makan sini lima malaik pun tak pernah dia bertanya dia. Jadi malaik tanya apa ni aku dapat anak aku kata kau makan habis pinggan. Kan? Lepas tu makan sejak just, just uh, ambil apa ni jemput di sini saya ambil kat sini. Dia kata yang pertama sekali aku habiskan makanan sebab aku yakin makanan yang disediakan oleh Tuhan ni adalah halal 100% dan yang disediakan oleh Tuhan ni penuh dengan berkah. Sebab makanan tuanlah ada hasil Tuhan lah, sebab tu saya makan sampai habis. Yang kedua saya nampak rahmat Allah, berkat Allah turun dalam makanan di sini saya terus cukup, Nah, ha, berkat tu saya ambil, tiba-tiba berkat tu turun di sini, saya pun cukup di sini, ambil makan Nah, ha, dia kecil-kecil lagi, dah kasar jadi kalau makanan yang disediakan oleh orang yang soleh, yang bertakwa tu itu akan membawa kesan kepada rohani lah, dari sekitar sawah dari sekitar fiqah, harus saya boleh makan tak? orang tak solat sediakan makanan, hukum dia harus yang penting sumber dan makanan tu halal lah Duit ataupun belanja yang dia perlu Duit yang dia perlu itu bukan daripada yang haram Bukan duit curi, bukan duit riba, bukan duit apa ni Casino, duit judi dan sebagainya Duit itu halal, kemudian Bahan-bahan yang digunakan itu pun Halal, disembelih dengan halal misalnya Maka walaupun orang itu tak solat Dari segi fakah, hukum dia harus Boleh makan, tapi dari segi Tersawah, lebih baik jangan kita makan Kita, baik -baik kita Cari makanan-makanan yang Disediakan oleh orang yang soleh jadi kebanyakanlah guru saya sendiri pun kehidupan orang tu dia tak makan pun makanan-makanan yang disediakan oleh sebagainya orang. Yang masak makanan untuk dia itu semua yang takwa, yang soleh, yang selalu jaga amalan dia dipilih di kalangan pelajar dia untuk masak. Dan kebanyakanlah ulama'-ulama' bagi apa ni, yang cerita pengalaman mereka, kebanyakan anak-anak yang lahir, yang jadi soleh, yang jadi alim, yang jadi wara ni sebab mak dia. Mak dia tu orang yang amal kuat Rajin semayang, rajin baca Quran, rajin zikir, rajin selawat Dan ketika masak pun mak dia akan baca doa-doa tertentu akan sampai masak tu sambil baca Quran, sambil zikir, sambil selawat, sambil potong saraju Semua dia akan Jadi nak menyusukan anak sendiri tu pun Kadang-kadang dia ambil uduk dulu dia Sebelum menyusukan itu dia ambil uduk dulu Lepas tu dia baca doa-doa Jadi semua makanan-makanan yang dimakan tu semua penuh menggunakan dengan Barakat-barakat daripada ayat Al-Quran zikir-zikir Akhirnya yang makan tu Akan dapat kesan yang baik lah pada rohani dia Wallahu'ala Cukup eh uh, Mudah-mudahan Allah SWT Bagi kita taufik Dapat kita faham Ammar sampaikan apa yang baik itu daripada Allah Taala. Apa yang tidak baik itu atas kelemahan saya lah. Saya minta ampun kepada Allah untuk maaf dan Tutup majlis itu dengan kafara majlis. Subhanallah bihamdika. Shalallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahu wa taala. Subhanallah. Berbikara berang zi dalam ayat sifur. Wassalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.